Bé, bona nit, benvinguts a aquestes sessions de col·loquia amb els primers de llista dels que han parlat per Catalunya a les eleccions del Parlament Espanyol del pròxim 21 de novembre. Avui són unes converses de, tradicionals ja de l'Ateneu barcelonès, jo crec que participo en elles des de fa alguns anys i que aquest any es fan en col·laboració amb el periòdic de Catalunya. El senyor Alfred Bosch em penso que és... El, un dels dos candidats que es presenta per primera vegada a aquestes eleccions. L'altre és el senyor Coscoviela d'Iniciativa per Catalunya, que va estar l'altre dia, em penso que fa dos o tres dies en aquesta sala, i eh, els altres ja es repeteixen. Tant el senyor Jorge Fernández Díaz ho ha sigut altres vegades, el senyor Durant Lleida per descomptat i la senyora Xacón també. O sigui, el senyor Alfred Bosch i el senyor Coscoviela són els dos candidats nous. I els dos són d'alguna forma representen una certa, una certa variació sobre la que eren les seves coalicions electorals. Si Alfred Bosch era més conegut fins fa molt poc com a escriptor e intel·lectual, és de l'any 61, ha escrit bastants llibres d'èxit, un d's un una trilogia en penso, no?, sobre 1714 i després ha escrit llibres sobre, com a sexista, sobre Àfrica, sobre Catalunya i sobre Europa. És professor de la Universitat Pompeu Fabra i havia sigut assessor, penso dir, assessor del vicepresident de la Generalitat de Catalunya, el senyor Claudio Rovira, fins fa poc, però la seva personalitat política es va donar a conèixer bàsicament per mi com a mínim, com a espectador, quan va ser portaveu de la plataforma Barcelona Decideix que va organitzar la consulta sobre la sobirania de Catalunya a Barcelona el, mes, el passat mes d'abril que va tindre una participació del 21% i després fa molt pocs dies fa tres setmanes em penso va ser elegit pels militants d'Esquerra Republicana com el número 1 de la seva candidatura a Madrid guanyant per dues tercers parts dels vots el que hi ha sigut diputat fins ara, i que abans havia sigut ponent de l'Estatut i que era un, dir un dels dirigents de l'Esquerra Republicana de l'última època, que és en Joan Ridau, fent una candidatura de renovació d'Esquerra Republicana, que sobre això li preguntarem, suposo, junt amb l'Oriol Junqueras, que és el nou president del partit. Llavors, el senyor Alfred Bosch és una, certa, és una novetat amb aquesta candidatura, el partit que representa ha fet un cert canvi de línia, un cert canvi d'actitud, que m'agradarà aprofundir sobre això, però avui evidentment la, pregunta, la primera pregunta que li he de fer és, penso que és sobre la declaració d'aquesta data de posar fi a la violència, què representa això per Euskadi i què representa això per Espanya. Eh, és una cosa que pot influir sobre la campanya electoral, però que a part de la campanya electoral pot influir molt en, futur, en funció de les pròximes majories que hi hagi el Parlament Basc, no només sobre Euskadi sinó sobre la configuració d'Espanya. La meva opinió és molt clara. És... És que potser t'has d'acostar un pèl més. Mm. Bé, opinions molt clares. Estic content, estic molt content. I, però no només pel, pel País Basc i per l'Estat i per nosaltres. És que és Europa sencera o gairebé el món, no? És, és l'últim conflicte polític amb violència armada que encara pervivir el continent europeu. Per tant, que això s'hagi acabat i que s'hagi acabat amb una, una entrega de les armes voluntària o pactada per part del, del grup armat, doncs per mi és una gran notícia, és una noticiasse. Eh? I, de tota manera, deixa-me dir també que jo mateix, i la coalició que represento, no? en la qual hi ha Esquerra Republicana de Catalunya, i també Regrupament, com sabeu, i una plataforma d'independents que es diu Catalunya Sí, doncs, bueno, aquesta, aquesta candidatura que es presenta al Congrés dels Diputats a Madrid, doncs, eh, és més hereva d'una línia independentista, que busca la llibertat nacional de Catalunya, i la justícia social, però que no només ha estat sempre decididament en contra de qualsevol tipus de violència política o no política eh? però sobretot eh, diguéssim en política ha estat en contra de qualsevol tipus de fenomen armat o de lluita armada no només això sinó que a més a més com recordareu fa uns anys va contribuir decisivament a acabar, a tallar i a resoldre doncs un petit brot comparat amb el que ha passat al País Basc un minúscul brot doncs, de lluita armada que havia començat a aflorar en el cas dels països catalans no? el fenomen de terra lliure i, tal. I, i va ser des d'esquerra i concretament diem els noms perquè, perquè, perquè és cert no? i és veritat històrica que amb l'etapa de l'Àngel Colom i amb en Josep Lluís Carot Rovira també intervenint-hi activament aquestes dues persones van ser claus per, de, per desmuntar, per desactivar doncs, qualsevol possible valaitat de lluita armada que podia haver doncs, en el terreny del nacionalisme català, per tant jo crec que, que la trajectòria està demostradíssima, estem contents perquè finalment l'independentisme al País Basc s'assembla molt al nostre i és un motiu de felicitat. No? I d'altra banda també introdueix un altre element que per nosaltres és interessantíssim, no? que és que mentre ha durat el fenomen d'ETA de forma activa, el poder espanyol, tots els governs, i els grans partits polítics espanyols han dit d'una manera reiterada i tot repetitiva que mentre hi hagués violència no es podia parlar de certes coses, no es podia parlar d'autodeterminació no es podia parlar de processos d'independència o d'independentisme polític al País Basc i en general es tendia a associar independentisme amb terrorisme i això s'ha fet de forma constant Eh? de forma, jo diria que mal intencionada també, diguem-ho clar, eh? per desacreditar aquesta via o aquesta opció política al País Basc i de passada també a Catalunya. I aquesta és una de les coses que més m'ha molestat pel que fa doncs, al poder i a la caverna espanyola, d'una banda, però de l'altra banda també és una de les coses que jo més recriminaria el, el, a ETA, no? I el, a qualsevol grup armat que ha intervingut en qualsevol procés d'independència. Jo penso que, a part de provocar vessament de sang, que és el primer que condemno i que hem condemnat sempre, a part d'això, a més a més, com a efecte subsidiari, també s'ha doncs, provocat una criminalització de l'independentisme. I això, per gent com jo, com la gent que vull representar a Madrid, doncs ha estat un gran hàndicap i, i és, de planya, és de planya i sempre ho hem denunciat no se'ns ha fet gaire cas però jo penso que això ara s'ha acabat I Quines conseqüències tindrà això el país, a, a Euskadi, a Catalunya i a Espanya Bé, a Euskadi sincera cas en després jo crec que pel que fa a nosaltres que és el que més en veig amb cor d'explicar no? jo diria que no mm, o sigui, s'ha acabat, la coartada s'ha acabat, el pretext s'ha acabat. O sigui, no veig per què, no veig els arguments, els pretextos que ara impedeixen que l'estat espanyol no pugui ser el Regne Unit. És a dir, al Regne Unit hi ha un fenomen de violència localitzat a Irlanda del Nord, es negocia, s'aconsegueix pacificar d'una manera bastant exitosa i a partir d'aquí tot és possible, tot és possible en democràcia parlamentària. Per tant, si Escòcia convoca o vol convocar un procés per avançar cap a l'autodeterminació i un referèndum per decidir sobre la independència d'Escòcia, doncs això no només és possible, sinó que és beneït pel premier del Regne Unit, el senyor David Cameron, que a més a més és conservador. Clar, jo no veig per què a partir d'ara la mateixa via i la mateixa actitud no podria ser aplicada en democràcia a l'estat espanyol. Mm -hmm. El que que... El o Escòcia, el primer ministre que és el partit el Scottish National Party, no convoca aquest referèndum Sí, bueno, no el convoca per una sèrie de motius, fins ara eh, la raó era bastant evident no? perquè ell no tenia la majoria necessària li faltava un parell d'escons però no tenia la majoria necessària ara ja ha dit que sí, sí que l'estan preparant i que a final de la legislatura el convocaran, ja veurem però en tot cas això no és tan destacable com el fet que l'Estat matriu el Regne Unit Mm, ho vegi bons ulls, és que fins i tot hem sentit veus conservadores, el ministre per Escòcia, per exemple, el ministre per Escòcia que està a Londres, eh, del govern britànic que ens diuen, escolta, sí i com abans millor imagineu-vos no, eh, quin seria l'impacte, segons que ens i per la ràdio sentíssim eh, Mariano Rajoy, suposo que ens tocarà no, dient que es convoqui el referèndum de, de, de determinació a Catalunya i com abans millor ens per Catalunya... despertaríem un pèl un pèl traumatitzat. Això, per això abans a Catalunya té que governar un partit que estigui compromès a fer el referèndum i que ho vulgui fer. No, no cal. No cal. Perquè? No, perquè des del poder espanyol es digui això és possible i si vosaltres voleu endavant, no cal que es reclami des d'aquí. No cal. És simplement obrir la porta, com s'ha dit sempre, s'ha acabat la violència, ho podríem dir demà mateix s'ha acabat la violència, ara políticament tot és possible ho ha dit el Rubalcaba políticament tot és possible, ho acaba eh? si de avui és possible, evidentment però si el govern de Catalunya ho vol si no, no, no pot convocar un referèndum a l'Ateneu Barcelonès o al periòdic de Catalunya, ha de convocar el referèndum al govern de Catalunya o a una majoria al Parlament de Catalunya totalment d'acord Eh? Escolte, anem, anem a llavors ja a Catalunya. Vostè ha dit en unes declaracions recents al periòdic de Catalunya que el titular era bastant i dava bastant l'atenció, deia Ridao representa el que ha sigut Esquerra Republicana. Junqueras i jo som lo que deuria ser Esquerra Republicana de Catalunya. Vol dir que Esquerra Republicana de Catalunya no ha sigut el que deuria ser i després, mm. què és lo que ha de ser en comparació mm amb l'esquerra republicana que representava el senyor Rideau aquí, aquí hi havia una certa discrepància entre el titular en català i el titular en castellà no sé d'on no sé l'heu tret però... no, no ho recordo no, però, no, és igual, és una anècdota però eh, diguéssim que la versió catalana que és la, la que considero més pròxima al que jo vaig dir perquè ho vaig en català és el que pensem que hauria de ser l'esquerra republicana a partir d'avui no? No, no és tan una qüestió de persones o sigui la, el pensament del Joan Rideau que a més ha escrit i el meu, que jo també he escrit i he escrit assaig sobre el tema tampoc és tan diferent eh? tampoc són persones tan diferents pertanyem a la mateixa esfera ideològica al mateix, bueno, jo no sóc del partit però vaja, pertanyo a la família que representa Esquerra Republicana de Catalunya i a l'independentisme social no? per tant, les diferències que hi hagi són més d'estil, són més de trajectòria i sobretot del moment que ens ha tocat viure i actuar políticament per tant, a Joan Ridau li ha tocat actuar en un moment en què hi havia un context molt diferent del que hi ara i sobretot del que hi haurà a partir del 20 de novembre, previsiblement. No? Era un context en el qual Esquerra Republicana va treure una representació impressionant a les Corts de Madrid i també al Parlament de Catalunya. I per tant era un partit, era una força decisiva a l'hora de dibuixar l'escenari de futur, eh? era una força... Mm, doncs molt influent a l'hora de legislar o de negociar qualsevol acció legislativa i per tant la figura de Joan Ridao en aquest sentit jo crec que està clau com a legislador com a legislador amb l'Estatut de Catalunya i en totes les altres disposicions que s'hagin pogut emprendre al Congrés dels Diputats de Madrid. Per tant, per aquesta banda jo crec que s'ha fet la feina que s'havia de fer, s'ha fet excel·lentment en molts casos, i en Ridao també, el que passa que ara entrem entrem en un altre paisatge i aquest paisatge doncs, ja des de la sortida des de la, des de la sortida del govern dels partits que conformaven el govern d'esquerres a Catalunya i ara previsiblement també amb el pues, més que probable canvi que hi haurà el govern de Madrid doncs entrem en, una, en, un, en un escenari en què l'independentisme polític bàsicament el que li toca és estar a l'oposició i en el cas de la carrera de Sant Jerónimo, doncs està amb una oposició en la qual qualsevol tipus de conversa, pacte, negociació, negoci, serà pràcticament impossible. Encara que ho volguéssim, que en el cas dels negocis no ho volem. No? Per tant, es necessita un altre perfil. I és un perfil nou d'una força renovada que ha pres la lliçó d'aquests últims set anys que amb algunes coses doncs, no han donat els resultats que havien de donar. Les expectatives eren molt altes, molt altes, i per tant molt difícils de complir. I amb el procés de l'Estatut de Catalunya, doncs jo crec que això s'ha demostrat, i amb altres processos també. Es podria dir que l'Esquerra Republicana de Catalunya, que va representar en Redau, apostava per la coalició d'esquerres, pel tripartit, i que la nova Esquerra Republicana de Catalunya no vol el pacte d'esquerres, i més bé voldria un pacte amb altres forces nacionalistes? Esquerra Republicana de Catalunya des de sempre ha estat un partit independentista bé, bueno, des de sempre no, des de finals dels 80 de forma declarada, programàtica no? per tant Esquerra aposta per això per la llibertat nacional i per la justícia social que també formen part del mateix programa i que entenem que van units i indissociables l'aposta és aquesta el que ha canviat és l'estratègia per arribar-hi. Però no perquè nosaltres haguem canviat de camisa, sinó perquè l'entorn ha canviat, el paisatge ha canviat. Però tant, és, clar, és que de vegades la memòria és curta, no? però retrocedim a l'any 2003 i a l'any 2004. És que tot era possible. Tot era possible. O sigui, sortíem d'un enfrontament ferotge amb la dreta més dura, representada per José María Aznar, Recordem el clima asfixiant que hi havia i de sobte s'obren totes les portes. I Rod eh, Rodillo Zapatero diu que respectarà, doncs, allò, promet respectar tot allò que decideix el Parlament de Catalunya, eh, arriba un nou president, el govern de, de la Generalitat, que és Pasqual Maragall, amb una posició molt oberta pel que fa les aliances i les enteses doncs, amb forces com Esquerra Republicana de Catalunya i, i per tant, semblava que realment es podia anar cap a una, una nova llei marc cap a una nova Constitució de Catalunya eh, expressada a través d'una carta magna catalana de l'Estatut del 2006 i un estat també plurinacional pluricultural, plurilingüe eh, autènticament federal eh, semblava, en aquell moment això semblava possible per tant, què va fer Esquerra Republicana? doncs d'alguna manera la mateixa posta que va fer també iniciativa i, i el PSC, o com a sectors del PSC bé, doncs treballem en aquesta direcció intentem-ho, s'ha d'intentar el que no podem fer és renunciar en un moment possiblement en un moment m -m més eh, feliç i prometedor i la millor conjuntura imaginable que podíem haver tingut en els últims 40 anys per avançar cap a un estat plurinacional então, jo crec que aquesta aposta va ser eh, va ser raonable en el seu moment va ser raonable. El que passa que bé, aquests set anys ens han demostrat que era una aposta molt difícil tenint en compte la naturalesa de l'Estat, sobretot de l'Estat i del poder espanyol. Més que de la gent eh, i dels espanyols en si, que jo estic segur que hi ha una majoria democràtica que acceptaria moltíssimes coses, però que la inèrcia del poder a Espanya doncs, no ho pot pair. Jo crec que la conclusió és una mica aquesta i per tant nosaltres reformem la nostra posició de sempre, que és dir, ho hem intentat, hem jugat aquesta carta, creiem que ho havíem de fer, no érem el partit majoritari, teníem força i podíem ajudar, ho hem jugat, hem vist que no ha funcionat, per tant, ara, escolti, anem a barraca, volem la llibertat nacional, ho hem dit sempre. La llibertat nacional, però Esquerra Republicana té uns diputats limitats, 10, penso que és en aquest moment, al Parlament de Catalunya, i... I per altra banda, partit del govern de Catalunya, vostè ha dit nosaltres ens situem a l'oposició, però el partit del govern de Catalunya també parla de transició nacional. D'alguna forma, Convergència és un partit amb evolució cap al sobiranisme, o almenys eh, alguns dels destacats membres de la coalició diuen que estan per la transició nacional, començant pel president de Convergència Unió i de la Generalitat de Catalunya. Eh? la col·laboració entre una força independentista i una força que va cap a la transició nacional o que està en camí cap al tampoc seria impossible no, no, no, no no no de cap manera res no és impossible no? res no és impossible què és impossible? no, eh, eh, en la mesura en què ens posem d'acord programàticament és a dir, no és que nosaltres siguem molt amics estimem Convergència perquè sí perquè tenen un color determinat o perquè són, eh, doncs, eh, perquè són gent físicament més atractiva, no, no és que no, no va d'això és a dir, en la mesura en què ens posem d'acord i que coincidim doncs això serà possible està parlant del pacte fiscal no? bueno, què vol dir aquest pacte fiscal? perquè encara no ho hem aclarit quan ho aclarim si aquest pacte fiscal és efectivament un pas decisiu cap a la sobirania, la sobirania, no estem parlant de quartos, no estem parlant d'una partida més, una partida menys, de si es esgarrapem, eh, com deia el president Pujol l'altre dia, s'ha doncs, acabat l'època de les transaccions i del peix al cova, o compartim, compartim aquest judici, no? Eh, per tant, si realment és un pas decisiu eh, que ens fa avançar en la sobirania catalana, doncs nosaltres aquí participarem i farem tractes i tirarem endavant. Si no, no. Si no, no. Eh, depèn, depèn, depèn de quin sigui, és evident que eh, la força majoritària en aquests moments a Catalunya és Convergència i Unió, té els diputats que té, és el govern i és amb el govern que hem de, de, de, de dialogar nosaltres si volem que tenir doncs, influència en la construcció del país. Això està claríssim, però que som relativament pocs, bé, però podem ser decisius. I a més a més, en el cas de Catalunya, per descomptat, i a més a més, diguéssim, eh, les conviccions no depenen de l'aritmètica parlamentària. Les conviccions són les que són i estan reflectides amb doncs, uns programes i amb uns ideals que, que es diuen amb total transparència que tothom coneix. Escolta, un percent... Eh, perdó, Esquerra Republicana de Catalunya va tindre a eh, les eleccions autonòmiques un màxim, l'any 2003, de 544.000 vots, que era el 16,4% dels votants, i al Congrés dels Diputats, un any després, o mig any després, va tindre 638.000 vots i un 15,9%, pràcticament el mateix percentatge, vuit diputats, és la vegada que ha tingut més representants, i això ha anat disminuint de, 4, de les eleccions autonòmiques de 544.000, el 2003 ha passat a 219.000 l'any 2010, menys de la meitat i del 16,4 al 7%, a les municipals de 414.000 ha passat a 257.000 i una mica més de la meitat i del 12,7 al 8,9 bueno, i a la saúde el Congrés dels Diputats ara ho veurem, perquè l'última vegada l'any 7291.000 també va perdre més de la meitat i ara amb tres diputats es tracta de veure quins resultats el punt de ser quins resultats aspira vostè per dir bueno, aquest resultat és satisfactori i, i després per què s'ha produït aquesta davallada de vots és per haver col·laborat amb el tripartit és perquè Esquerra Republicana de Catalunya ha estat durant els últims anys ara ja ensen de qui tenia el lideratge, si el senyor Carot o el senyor Puigcercós, és perquè el vot sobiranista s'ha anat a Convergència Democràtica, una vegada que s'ha oblidat ja la col·laboració amb el senyor Aznar, quin és el motiu d'aquesta davallada que és bastant important. sí. No, a veure, no, no, no, no pateixi, no pateixi, però és que... No, no, pateixo, no és que em sembla que pateix, vull dir... No. No. No, no, no, que no, que no, que, que mm, ho estem fent bé. No, però, però, sí, sí, doncs, eh, clar, compartim inquietuds en aquest sentit, no? Eh, però, però no cal patir, o sigui, les coses estan fent bé. En els últims mesos, ja més de forma molt ràpida, s'han resolt doncs, litigis que semblan crònics, crònics dins del món de l'independentisme i dins del mateix partit d'Esquerra Republicana a Catalunya. S'ha renovat de de la baix la direcció, s'ha fet una sèrie d'aliances amb l'entorn independentista. Per tant, jo crec que avancem i avancem en la bona direcció que recuperarem vots o que tornarem a enlairar-nos, home, doncs no ho sé, la veritat és que ho hem fet amb molt poc temps i queda molt poc temps per les eleccions, per tant, tot plegat és molt precipitat i és molt difícil, pensem que això es tradueixi d'un dia per l'altre, doncs amb suport electoral, no? Però jo crec que a la llarga això haurà de passar, passarà inevitablement, Li posaré encara més fàcil, si volem xifres, uh, amb un any i mig de consultes populars sobre la independència... 800.000 persones van votar que sí a la independència de Catalunya. I això que només van consultar territori eh, o població on hi viu doncs el 60% del 100. L'altre 40% del 100 no el vam ni consultar perquè no hi van arribar aquestes consultes. No? Suposem que aquests 800.000 doncs, acabessin traduint, jo què sé, amb un milió, no sé, si l'altre 40% també s'hagués apuntat. Aquesta hauria de ser la nostra base. No la nostra sostre, la nostra base. És gent que ja ha votat que sí a la independència, d'altres partits, sobretot de Convergència Democràtica. Però no hi ha cap altre partit que defensi explícitament i programàticament la independència de Catalunya. No hi ha cap altre partit que de forma oficial, en el seu programa, a través dels seus congressos i tal, hagi dit col·lectivament sí a la independència de Catalunya. Ho han fet persones individualment. Per tant, si ja li dic, eh, li, dono, li dono encara més cartes, més cartes encara, no? si volguéssim seguir aquest argument diríem és que aquí hi ha, com a mínim, doncs, a l'entorn d'un milió de persones potencialment que eh, serien doncs, electors naturals, si voleu, d'Esquerra Republicana de Catalunya per què això no ha passat? doncs probablement miri, perquè les coses no s'han fet tan com es podrien haver fet i 600 i escaig mil vots, 638. Clar, clar, és que això, segons com, podria ser l'espai natural, no? Però jo, jo tinc la impressió que la gent, quan vota una pregunta, dona una resposta, i quan li formules una altra pregunta, de vegades respon una altra cosa, que no necessàriament, és exactament coïsent, no? Quan tu li demanes qui vols que governi Catalunya, en aquesta pregunta hi ha continguda la posició sobre la sobirania i la independència, sobre les polítiques econòmiques, sobre la relació amb el medi ambient, sobre la prestància i l'aspecte físic del candidat, sobre si aquell partit és seriós i solvent o no és, sobre si es barallen molt o no es barallen gaire. No? Hi ha un conjunt de coses que s'estan triant quan tu votes un partit polític. Eh, quan votes en un referèndum, doncs no tant. Per tant, jo penso que Usted m'està que el senyor Artur Mas és més guapo que el senyor Puigpercós. No, però si vol, si vol fem una consulta popular i veure què diu la gent. No, però, no, no, no, és un tema que m'interessa relativament poc, eh, aquest, però en canvi el que sí que m'interessa i molt és, eh, és per què... Un partit nítidament independentista, programàticament independentista, no recull tot el vot d'aquells que estan a favor de la independència. I la resposta que jo donaria en aquest, en aquest plantejament és que calen més coses és que no n'hi ha prou. Quan et presentes en unes eleccions, com les catalanes o les espanyoles, i no diguem les municipals, hi ha molts més ingredients que intervenen en una decisió electoral d'un senyor que posa una papereta en una urna. Per tant, hi ha moltes més coses que s'han de fer ben fetes, que s'han de contemplar i que s'han d'explicar ben explicades. Una de les coses abans és, home, tots aquells que volen anar al mateix port han de ser capaços de remar en la mateixa direcció i si pot ser junts. I això sembla que en els últims tres anys una cosa tan de sentit comú com aquesta, doncs no l'hem tingut del tot present. L'estem corregint, l'estem corregint a marxes forçades i jo diria que de forma exemplar. La divisió interna ha sigut una causa fonamental d'aquest descens electoral. No, la divisió no. La divisió no. no, no. Les batusses personalistes. És a dir, la divisió és consustancial a la democràcia. I quan ens presentem, per exemple, en unes primàries, jo crec que això és bo, que és saludable, perquè hi ha dues opcions, s'expliquen les dues opcions, es voten... Vostè, sap, vostè ha estat a Westminster, el, a la Cambra dels Comuns, estat, no? i sap que hi ha dues portes, hi eh, ha el fons, eh, amb una campaneta que es diu Division Bell, la campana de la divisió. I hi ha el Ller i el Ney, eh, el sí i el no. I aleshores eh, convoquen una divisió, i aleshores els, els diputats de Westminster, quan toquen la campaneta, han de sortir o per una porta o per l'altra porta. El sí o el no. És una divisió, és una votació, i arran d'aquesta divisió doncs, hi ha una majoria que guanya i de fet n'hi ha uns que perden, perquè menys diputats han passat perquè hi ha porta. La divisió, amb el Parlament encara vigent, amb actiu més antic del món, ja es veu, molt gràficament, que és consubstancial a la democràcia. Per tant, i, i, i la unió per la unió sense pal·liatius doncs a vegades pot portar extrems Vull dir, fa, quan fa ja, 40 anys, no sé anys hi havia un partit únic Clar, aquest tipus d'unificació no és la que volem el si culpable no són les tendències les cartes, no és la democràcia i, si no, és, no la és la divisió és el caràcter del senyor Puig Sarkozy és no, o sigui, no haver plantejat les diferències com diferències de tipus ideològic, programàtic, eh? i fomentar el debat. I l'altre problema, que jo crec que ara l'hem resolt de forma exemplar, eh, perdoneu eh, que presumeixi, però però és que jo crec que és veritat, que s'ha de saber guanyar i s'ha de saber perdre. És a dir, un cop s'ha produït el procés, s'han dirimit, s'ha dialogat, s'ha debatut, després allò que es decideix i allò que es pacta, doncs tothom en aquell partit ha de fer pinya per defensar i fer avançar allò que ha guanyat. I els que han guanyat han de ser generosos, i els que han perdut han de ser entusiastes d'allò que s'ha decidit. Això ara s'ha fet. I per tant, jo crec que hem fet un pas, estem fent un pas, encara no, no l'he culminat, però estem en, en camí de fer-ho, de passar del tanatos a l'eros, d'un procés que funcionàvem per energia de fissió, a un procés en el qual estem funcionant per energia de fusió i que, com tots els ecologistes ens diuen, és la clau a la generació d'una energia sostenible. En a... conjunt econòmic Anem a... i en un partit polític segurament també. Anem a mica més baix, que és l'aritmètica. En quants diputats se sentiria content? En 3, ah. com tenen ara? En 8, com va tindre el senyor Carot l'any 2004? Si em demana allò que estigui content, en 47 estaria molt content. Més ho veig complicat, no impossible, perquè també n'hi ha, ha gent de la coalició que es presenta al País Valencià, a les Illes, potser en podríem rascar algun, però els 47 catalans, diguéssim, això és el que realment aquell dia, a la nit del 20 de novembre, a anar a dormir amb una eufòria. El Partit Únic de Catalunya. Sí, però ja, ens, ja en tindríem un altre per barallar-nos a, a Madrid, diguéssim, no cal patir. No? Eh, no, i, I a més, si traguéssim aquest resultat, és evident que el camí de la independència estaria a la cantonada no? per tant no, nosaltres aspirem això no, a partir d'aquí eh, volem tenir veu una veu alta, clara i ferma com més millor perquè a més la força de l'independentisme no ho oblidem eh? mm, per nosaltres però també per Espanya i per la comunitat internacional es mesurarà amb els diputats que treguem nosaltres no els que tregui el senyor Duran i Lleida per molt que hi hagi doncs eh, una certa evolució a cap al sobiranisme la suma del senyor Durán i Lleida i la d'Esquerra Republicana també bé, però en, cas, en tot cas no serà una suma per interpretar la força de l'independentisme si voleu, la força del catalanisme, del nacionalisme no? mm, jo crec que el judici cara en fora és que l'independentisme el representa la nostra coalició, i de fet se'n diu la coalició independentista per això, perquè les altres programàticament, declaradament no ho són encara que hi festegin, eh? i estic d'acord que tenim molts punts de contacte i tot el que vulguem. No? El senyor Mas acaba de dir que el corredor mediterrani, l'aprovació del corredor mediterrani, que és una altra notícia important d'aquesta setmana, era un èxit. Vostè està d'acord? És una gran notícia, és una notícia perquè sigui un èxit el vull veure. Clar. Clar, vull tocar-lo i vull viatjar i el vull experimentar. Abans que s'aprovi no, no es pot veure. No, per això, per això, diguésem per proclamar l'èxit, jo preferiria esperar-me amb el permís del meu president, eh? Preferiria esperar-me a veure el fet, perquè no, i no ho dic perquè sí, no és perquè sigui un escèptic de ment, un descregut, és que ja n'hem vist moltes. I a més a més, la naturalesa de la decisió que es va prendre que és una bona notícia, és una grandíssima notícia eh? però jo encara no ho qualificaria d'èxit, jo aquí faria una mica de guardiola no? Deia, escolta, falta molta lliga no sé què, hem de treballar molt ens hem de llevar d'hora i hem de pancar i pancar i pancar i, i sobretot ha de pencar el govern espanyol i fer els deures, i el de Catalunya també i doncs a la Unió Europea també però aquí per exemple hi ha un parell d'indicis que a mi no m'acaben de fer dormir tranquil i per tant, aquesta qualificació d'èxit a mi em costa, no? eh, eh, home, per exemple, que hi ha una decisió en la qual, doncs a partir de Barcelona, no, de fet, de, a, a partir de Tarragona, hi ha una partició de l'eix en dos ramals. Un ramal que és autènticament mediterrani, perquè passa per la costa, i un altre que és més massatari que mediterrani, no? que és el que eh, des de Tarragona, doncs, s'enfila cap a Saragossa i a partir d'allà ens passa per Madrid i des de Madrid cap als Gessires. El Mediterrani també arriba als Gessires, però com sabeu, per la costa de València, Cartagena, Almeria, Andalusia, etc. Sempre per Catalunya, per això? Sí, sí, sí, sempre passa per Catalunya i aquesta és una bona notícia per nosaltres, però, eh, esclar, és que nosaltres també volem que l'eix mediterrani funcioni com a tal, com a eix econòmic, com a cordó umbilical, del nostre benestar i del nostre progrés no? i la connexió amb València és una connexió que històricament està negligida eh? sobretot pel que fa al tractament ferroviari i, i, i és que pensem que o sigui, aquesta tendència doncs això ho deia José María Aznar no? diu, és que, que Espanya se cae se cae hacia el Mediterráneo y nostra tarea nuestra obligación, nuestra obligación es empujarla hacia la meseta, no? Volver-la a empujar hacia arriba. Per govern no va presentar el corredor mediterrani. En diferència... L'any 2003 van que... renunciar a presentar aquesta prioritat davant de la Unió Europea. Mmm, tot si... Per aquest motiu, per aquest motiu que deia vostè. Exacte. Deia un... però, però aquest és un motiu polític. Unes declaracions del senyor Cascos clarament... Sí, sí, sí. No? Aquesta és una decisió política nacionalista espanyola. Però ara aquesta declaració ha desaparegut. Sí, però ara tenim dues possibilitats. I... És el govern espanyol que haurà de triar entre el ramal mediterrani de la costa, però hem dit, o el ramal massatari. O els dos, o el que es pugui fer. Sí, però pugui hi, ha diners, fer... hi ha diners per fer-los tots dos? El la potser... meva sospita és que no, que començaran per un, diguéssim, i l'altre quedarà per més endavant. La no? gran notícia per Catalunya segurament és que serà necessària la cooperació del sector privat perquè l'estat espanyol està en una situació presonestària probablement. probablement angoixada els pròxims anys, no? i quan es necessita la col·laboració del sector econòmic tindran que fer el corredor que sigui rentable no el que una concepció política impossible. i segurament té tot el sentit el corredor mediterrani i té menys sentit el corredor per Saragossa i per Madrid sí, és clar, però, però això no ho, ho jo, no ho decidim vostè i jo això ho, ho, ho decidirà ho el govern espanyol bueno, i mi... els inversors que vulguin participar en això sí, sí, suposo, suposo, ja espero, Vaja, espero que... o sigui, aquí hem hagut d'esperar que Europa posés seny no, però el govern espanyol canviés perquè el govern del senyor Aznar no va proposar el corredor mediterrani i el govern del senyor Zapatero sí que ho va Bé, n ha proposat Bé, n'ha proposat 3 o 4, eh? Bueno, aquí. No, no, sí. no ens hem estat de res, eh? Proposant sí, sí. d'entrar per aquí, pel sí, Monteperdido, sí, sí, per no segon Sí, sí, sí abans també però el corredor mediterrani no la definició, excluent -lo, excluent -lo. La, la definició sí, sí. de l'any 2003 és el corredor mediterrani no uh, uh, uh, Ara, la definició... sí però amb, amb uns missatges molt, molt ambigus ambivalents no? perquè d'acord aquest també està inclòs en les propostes però uh, vostè ho sap perfectament una setmana abans el ministre espanyol del Ram i el ministre francès del Ram es reuneixen i rubriquen un acord entre governs per afavorir el corredor central és el que travessa el Pirineu Central, eh, el Monteperdido, els Montnegros, tota aquesta zona d'alt desenvolupament econòmic i industrial, eh, fins a arribar doncs, a Saragossa i Madrid, per tant, esquivant totalment la Mediterrània. No, esquivant no, però també hi era el que passa. Suposo jo que, que cap eh, conseller català, cap ministre espanyol, dirà que Bueno, ho va fer el senyor Esnari, el senyor Casco, ja per una part d'Espanya o per una part de Catalunya no, o per no una part de França no, no. No ho sé, tenim precedents, per tant, però... jo no dormo del tot tranquil. Focito fuc... eh? jo... el corredor mediterrani. Perquè... Jo cada dia parlo del, que... amb, amb el meu coixí del corredor de la Mediterrània i encara no dormim tranquils el meu coixí i jo. Escolta, en eh? tant... aquestes mateixes declaracions al periòdic, eh? quan se li preguntava què feia aquesta legislatura, i deia aquesta legislatura tenim que veure com trenquem la Unió amb Espanya d'una forma amistosa com es fa això perquè a mi va recordat que fa anys vaig estar en una tertúlia que estava el senyor Robert de Ventós que és un independentista amic del senyor Maragall i va dir, és que Espanya és un gran país i ens tenim hem entendre, però senzillament no ens entenem perquè nosaltres els catalans estem rellugats dintre d'un pis que no és el nostre però el moment que tinguem un pis propi no estiguem rellugats però ens entendem perfectament amb Espanya i per tant el problema s'haurà solucionat I, bueno, i la veritat com es veu verdament tots sempre ho va fer molt brillant I, doncs, va convencer molt doncs pues em va ocórrer a preguntar-li i dius escolta i com ho fem això la independència perquè clar dius quan siguem independents doncs ens portarem molt bé amb Espanya però i com ho fem i em va dir home això és una altra conferència <ríe> Efectivament pregunto, és la d'avui és la d'avu eh, <ríe> sí, Com vosteu diu un programa polític, trencar la unió de forma amistosa en Espanya. Però com es fa això? Eh, com es fa amb un altre tipus d'unió entre persones? Com es fa? Es fa parlant, es fa negociant, es fa explicant els arguments de cadascú, i es fa sobretot a partir de la convicció de que això ja no funciona. Aquesta convicció nosaltres la tenim jo crec que molts espanyols també la tenen i per això de vegades doncs, una mica el llenguatge també els traeix no? quan diuen que el Barça és aquest club que no és espanyol o quan diuen que una empresa allò que vol fer una OPA amb una empresa espanyola doncs és una empresa estrangera expressions d'aquestes jo crec que reflecteixen un subconscient en el qual doncs, Catalunya per ells ja no forma part de la seva realitat nacional. No? Per tant, jo crec que la, la separació ja hi és, és una realitat en els caps i en els cors de la gent. No? I les enquestes a Catalunya també demostren que cada cop més aquesta opció guanya adeptes i si no, està, no és majoritària li falta molt poc. Per tant, jo crec que el que hem d'anar és a convèncer-nos els uns als altres que això es pot fer de forma amical i que es pot fer de forma civilitzada, que estem en una democràcia parlamentària occidental i que, per tant, això és possible. Eh? I que s'ha celebrat doncs, una consulta sobre la independència en condicions de pau i fins i tot de mm, mm, felicitat ambiental i que no hi ha hagut cap tipus de violència. Això és possible, això no és un impossible. Des de fa uns anys la sensació que he tingut és que l'impossible ha mort a Catalunya i que en canvi ha escut l'irreversible, no? que cada cop guanya terreny. Com es fa tècnicament? Home, doncs jo crec que pel que són les meves conviccions i les de la gent que represento, doncs s'ha de fer democràticament. Això vol dir que hem d'arribar a un moment en què hi hagi un procés d'autodeterminació. L'autodeterminació vol dir que un poble determina per ell mateix el seu futur. No? com? doncs home la manera més assajada i més experimentada arreu del món és convocant un referèndum per visitari i que la gent voti si vol o no vol que es consumi aquesta separació amistosa que nosaltres proposem no? com s'arriben aquí? home doncs a la força hi ha d'haver un canvi jurídic important perquè tal com està la legislació espanyola actual no és que sigui impossible, no ho és de cap manera eh? el que passa que hauria de passar pel vistiplau del govern central i de l'Estat i això realment avui en dia coneixent el poder espanyol doncs sembla com bastant remot tot i així a veure, que deia abans, o sigui una de les feines principals que jo crec que hem d'assumir nosaltres és apel·lar als demòcrates espanyols perquè puguin permetre i puguin sumar-se a una iniciativa com aquesta com passa entre els demòcrates del Regne Unit que són majoria, fins i tot els conservadors. No, no veig per què... Una... Hi ha coses que fa alguns anys semblaven inviables, impensables, i que avui en dia no són gens. Entonces, treballarem amb aquesta línia, que vol que li digui? Ho intentarem, no? I com abans millor. Tot l'ambient ve a dir que Espanya més bé ha hagut una involució en aquest sentit. Penso que el senyor Roca va declarar fa poc si, si estiguessin avui si haguessin que fer la Constitució i l'Estatut haurien sortit pitjors que com van sortir a ja l'any 77 per eh, altra banda sembla que el pròxim president d'Espanya pot ser no, sé, no se sap però pot ser el senyor Rajoy tot això no no anima a creure que la disposició sigui permetre gaires consultes jo crec que respecte a Catalunya els espanyols cada cop són més separatistes o separadors no? per tant, el que nosaltres de vegades interpretem com a hostilitat jo crec que és simplement acceptació d'un fet que és que Catalunya és una nació diferent que vol seguir el seu camí i per tant, i a més he vist enquestes en profunditat fetes a la població espanyola una deies, per exemple, doncs, estàvem en un centre d'estudis i jo la vaig com supervisar i, tal, i que era molt interessant perquè deia, per exemple que d'entrada deia que el 90% dels espanyols estan en contra de l'ús de la violència sigui quin sigui el procés polític en curs. No? I llavors es preguntava sobre una eventual independència de Catalunya i sistemàticament, consistentment, aquest 90% es mantenia, eren contraris a l'ús de la força contra un procés d'autodeterminació d'independència. Per tant, això, això és un canvi és un canvi notable pel que fa al clima guerra civilista que havíem viscut fa dècades. No? Jo crec que la societat ha madurat, ha evolucionat, i els, són molt més espanyol, els espanyols són molt més demòcrates ara, que no pas doncs, anys 30, 40, 50, o quan sigui. No? Per, per tant, això penso que és una realitat, que l'hem de tenir en compte i que és un, és un element important. L'altre és que jo entenc, i pels resultats d'aquest tipus d'enquesta, no? el que jo interpreto, i a més per les enquestes personals particulars que podem fer amb, amb amics espanyols, no? o madrilenys o d'on sigui, eh, jo interpreto que o sigui, la resistència dels espanyols no és que els catalans diguin les coses clares i que parlin amb respecte perquè dir el que tu penses i el que tu pretens és una mesura de respecte i que si volen la independència ho diguin de forma clara no? jo crec que no és aquí on trobem la major resistència jo crec que on trobem la major resistència és que els catalans ens encaparem en canviar Espanya i aquí és un gener resistència o sigui quan tu demanes que es parli català a Madrid al Congrés dels Diputats on sigui a les zones no ho no ho sé, jo no ho demano que porta la llista, sí que no, no jo, ningú ha demanat que es parli català a Madrid. El senyor Tardà, si no. el parla el Congrés dels Diputats... Oh, perdó, el Congrés dels Diputats no és Madrid. Eh? Ah, oh. el, no, no, no, Madrid és una ciutat on hi veiem 4 milions de persones. No, no, no home, siguem seriosos. Vull dir, una cosa és la nació, és el poble. Una altra són les institucions de l'Estat on es reclama el dret de l'ús de la pròpia llengua que és oficial o cooficial, no? Per tant, estem parlant de coses diferents i jo crec que ho hem de distingir molt clarament eh? sí o no? Home, sí, però doncs el que els diputats a Madrid Sí, però mai hem demanat senyalització en català a Madrid als carrers de Madrid no, no. Algun cop ets ha vist demanar això? No, no, no per tant, no, no. nosaltres no demanem no, judici, això El senyor Tardat té molt de judici, això El senyor Tardat molt de judici, eh? No, no. <laughs> Malgrat les caricatures, les caricatures no, no, que li fan no, no, no, El senyor molt ponderat A més, t'hi que pensa no, no, que això és d'agrair escolti, altres vegades altres països, perquè vostè parla continuament de Gran Bretanya, però Gran Bretanya no s'ha fet cap referèndum ja veurem si ho fan perquè, però on s'han fet és el que ve uh -huh. s'han fet dues vegades les dues vegades hi havia una perspectiva de que el sí podia guanyar i les dues vegades el, el sí ha perdut i diuen perquè en el fons una cosa és plantejar una cosa que podria ser, que podria agradar i una altra cosa és decidir la ruptura i això finalment no passa o Si sigui, l'únic país que s'han fet referèndums d'aquest tipus país del primer món eh? no... és, és Canadà, és Quebec i les dues vegades que s'ha fet en 15 o 20 anys de diferència el resultat ha sigut el mateix el partit nacionalista que ve estava convençut les dues vegades que guanyaria el referèndum i les dues vegades ho ha perdut i les enquestes a Catalunya clar, tothom pot fer les seves enquestes però no hi ha ni molt menys una majoria forta a favor de l'independència en tot cas cap enquesta ho eh, els independentistes estan molt contents quan diuen gairebé, gairebé arribem a la seva majoria ah, si gairebé, gairebé arribem a la majoria és que no ho són en els últims dos anys no ha sortit cap enquesta en la qual els contraris a la independència supereixin els favorables en els es últims dos, no? dos anys cap ni una i n'han sortit les, unes quantes totes no, no? El d d quan es pregunta què volen els catalans la majoria volen un estat autonòmic o federal no, però vostè està fent trampa no? no, perquè no és aquesta la pregunta no, no, no, no, no, no. o sigui, una cosa Escolta. Escolta, que, que volen un estat independent en aquesta pregunta el CEO que es fa des de fa 3 anys oscil·la entre el 19% i el 26% no. I, i no puja a vegades puja i a vegades baixa I això no és trampa, això és no. una cosa és l'ideal de la gent i una altra cosa és que la gent diu que farà i a mi m'interessa la segona i per tant ara s'ha introduït en el centre d'estudis d'opinió des de que ha canviat el govern una, vegada, sí. una pregunta en la qual es demana si vostè votés amb un referèndum sobre la independència de Catalunya que votaria, sí o no. I sempre que s'ha qüestionat aquesta pregunta, en els últims dos anys, en qualsevol enquesta, qualsevol enquesta que s'ha fet aquesta pregunta, ha sortit una majoria important, constant, substancial a favor del sí. L'altra cosa és que vostè li mani algú, vostè està a favor d'un estat sostenible, Sí, o mai tant. Vostè està a favor de que i a més, clar, és que no, és que aquest tema l'he tocat una mica. Llavors, eh, Clar, se li fa amb aquest ordre, no?, la pregunta a la gent. Vostè està a favor mm, de retornar els temps del franquisme d'un estat centralista i les quatre províncies catalanes? Home, no, no, no, la majoria que no. A continuació... El que sí. Sí, sí, sí sempre n'hi ha, no?, de gent que... per tot. Però la següent pregunta és, i vostè està a favor de de la comunitat autònoma el sistema autonòmic aquí ja comença a haver-hi més gent a continuació, vostè està a favor d'un estat català dins d'una federació espanyola? i aquí piquen tots i deixen pel final l'última pregunta i vostè està a favor de la independència? no, ja ha dit que sí amb l'anterior dir ja sap vostè com es fan les enquestes no? per tant, quan tu demanes a la gent Quin és el seu somni d'una Catalunya ideal i tal? Catalunya federal, bonica, tal, i si va començar a adjectivar i tal, doncs què vol que voti la gent, què vol que digui? Però quan tu demanes la pregunta clau, que és, davant d'una urna, demà, té una caixa, vostè què vota? Aquesta és la pregunta clau, perquè és la que ens trasllueix o la que ens pot il·lustrar quina seria la conducta de la gent. Vostè quan fa una enquesta sobre un producte, vostè no li demana a la gent quina és la seva beguda refrescant ideal? La de moltes bombolletes però poc color? No, vostè li demana, davant d'una opció entre dos productes, Coca-Cola Pepsi-Cola, vostè què tria? No se solen fer preguntes tan múltiples, eh? En qualsevol cas no es fan mai amb un procés plebiscitari, mai, mai, mai s'ha fet mai s'ha fet, en lloc del món, eh? Mai. Seria el primer cas i potser seria per celebrar-ho eh? Però en qualsevol cas no s'ha fet. També, una altra qüestió que jo crec que és interessant, no? mai s'ha perdut en lloc del món un referèndum sobre la independència, excepte en el cas del Quebec. És l'únic cas. l'únic cas que s'ha fet. No, es va fer a Noruega, quan la independència era Noruega. Es va fer a Islàndia. Ara es farà a Groenlàndia, i ja està programat. Eh? Per no dir-li tots els casos dels Balcans, de l'ex-Unió Soviètica, que també s'han fet processos d'aquests... Els eh? Balcans han fet altres coses també, la també, la Unió també. també és una altra cosa és també, sí. la, de la Unió Soviètica eh, hi ha hagut molts països independents que no hi uh -huh. Estònia, Letònia, Lituània i però, tots han seguit processos publicitaris és això que va dir el president Pujol no? que Lituània, Catalunya és com Lituània però Espanya no és la Unió de Repúblicas Socialistes Soviètiques i ara ja diu una altra cosa el president Pujol com vostè sap molt bé sí? sí, diu que L'opció ara està entre supervivència o residualització. I s'ha fet militant d'Esquerra Republicana? Donem-li una mica de temps. Molt bé. Ens queden 30 minuts. Anem a veure les preguntes que sorgeixen de l'auditori. Qui vol? Un moment. El El tema que ha sortit ràpidament quan ha començat a parlar és el tema del pacte fiscal i en vista que fa una setmana hi havia una enquesta en què es parlava que hi havia un independentisme, un vot un 43% però en canvi hi havia un 75% de catalans que estaven descontents amb la relació econòmica entre Espanya i Catalunya, més encara en un període de crisi, em pregunto per què, quina és la posició ho ha dit molt breument, però m'agradaria quina és la posició d'Esquerra sobre el pacte fiscal i m'agradaria que en donessin alguns números, perquè parlar del de, eh, pacte fiscal cap al sobiranisme, això no vol dir massa, Convergència no està dient massa vostès tenen poc per perdre per què no es podria dir més clarament a la gent que per exemple cada vegada que el senyor Boí Ruiz té que sortir a la televisió a anunciar el tancament D'un altre cap, una de les raons és el pacte fiscal que ja tenim avui dia i que, òbviament, no és satisfactòria. M'agradaria que ens digués, una, qui és la posició d'esquerra amb números sobre el pacte fiscal? Surte un estudi el 30 d'octubre, que no es votarà al Parlament per raons, òbviament, de la falta de democràcia que tenim en aquest país nostre, però es presentarà. Qui és la posició d'esquerra en aquesta discussió del pacte fiscal? amb números... I per què no es fa més aclarar-li el públic català, que de són tan tontos, de que una raó de que es hagui de tancar els caps té que veure amb una crisi econòmica però que té que veure més que res amb unes balances fiscals que són una desgràcia. Diem d'entrada que la qüestió del pacte fiscal o concert fiscal o independència fiscal, que és el terme que preferim nosaltres, no és només una qüestió de números. Els números són importants, però per nosaltres és molt una qüestió de sobirania i una qüestió de... és una, una qüestió política, de poder polític. No? Nosaltres tenim doncs la convicció que el nostre país ha de ser un país major d'edat i que s'ha de poder administrar. Qualsevol persona, a partir dels 18 anys, fa la seva feina, ingressa doncs el que ingressa els seus diners no té un tutor que l'administri i per tant després també doncs, reparteix les inversions o la despesa de la manera que li sembla més adequada. A nosaltres el que volem és emancipar-nos i ser majors d'edat amb el tema econòmic i tots els altres temes, amb eh? el polític en general també. Aquest, aquest és el nostre principi. Eh? Ara bé, és evident doncs, que hi ha uns números al darrere, efectivament, efectivament, i aquests números són preocupants, fins al punt que pensem que eh, el dèficit fiscal és el que més exemplifica en aquests moments la nostra dependència d'Espanya i el perjudici que ens comporta el pertany al Regne d'Espanya. En aquests moments, pensant que això ho exemplifica i ho il·lustra la perfecció, entre 15.000 i 20.000 milions de pessetes, ai, perdó, d'euros... Eh, eh, que no ho sabem exactitud, perquè sabeu que algú en espanyol en el seu moment va publicar les balances fiscals i des d'aquell moment, eh, ja fa quatre anys, si no m'equivoco, doncs no s'han no tornat a publicar. Per tant, diguéssim, els economistes i els experts fan doncs, els seus càlculs, però tampoc en precisió no ho poden saber en aquests moments. Bé, és igual, és una quantitat que, per exemple, és equivalent, més o menys euro amunt o euro avall, al que és el pressupost del Ministeri de Defensa Espanyol. I que podríem dir, de manera una mica fàcil, si voleu, que eh, tot allò que els catalans paguem de més, tots aquells diners, el dèficit fiscal, no? tots aquells impostos que paguem, que se'n van cap a Madrid no? i que no retornen en forma d'inversió de despesa localitzada a Catalunya, serveixen per pagar tancs i matralletes. Clar, això, quan a més a més es produeix any rere any, quan posa en perill el nostre benestar, quan obliga el govern català a endeutar-se d'una manera mm, imprudent, fins i tot en alguns casos. No? I fins a la saturació de la capacitat d'endeutament. Quan això obliga també a fer retallades amb serveis bàsics, essencials, vitals, no? com són la sanitat, l'ensenyament, eh? com és doncs, la, la creació de talent, la recerca, el desenvolupament, no? doncs, home, això és molt preocupant. És molt preocupant i és normal que hi hagi un enorme consens a l'entorn d'aquesta qüestió que afecta a tothom això és normal, per tant nosaltres què defensem? defensem la sobirania o la independència fiscal a l'estil del conservàs que i navarres, mentre no arribem a la independència política, nosaltres creiem que això ens faria fer un pas endavant molt substancial què vol dir això? Vol dir recaptar els impostos, administrar-los distribuir-los i inspeccionar-los ser majors d'edat és el que volem, eh? per concepte i també doncs, per, per el procés d'empobriment que això provoca no pot ser que Catalunya que no és Grècia Catalunya no és Grècia Catalunya no és un país que hagi viscut per damunt de les seves possibilitats no és aquest l'origen del problema Catalunya ha viscut per sota de les seves possibilitats el problema és que Catalunya ha estat rescatant crònicament l'economia espanyola i és això el que ens ha empobrit i de fet nosaltres som un país rescatador per molt que des de fora se'ns vegi com una regió d'un estat candidat a ser rescatat. Som un país rescatador, històricament, d'una sola economia, que és l'economia d'Espanya, o d'una part important d'Espanya. La nostra opció aquí és claríssima, i en la mesura en què aquesta emancipació, aquesta majoria d'edat econòmica i també política, doncs altres la comparteixin, aquí ens posarem d'acord. Acord. En la mesura en què el pacte fiscal sigui una enèsima reedició dels tres, quatre pactes que ja hi ha hagut al llarg d'aquestes aquest, tres o quatre dècades de democràcia, doncs no hi jugarem, perquè pensem que ja s'ha exhaurit això. Pensem que per, per, per tornar a fer el negoci del Robert i les Cabres, doncs, sento molt, més val treballar en una altra línia un pèl més decidida i determinada. Això és el que diem. Més preguntes? Jo tenia un seguit per aquesta qüestió. Sembla que sí, perquè... Si sí. Hi algú... No hi ha competència, per tant, de moment. És, és que seguint, la, com ha estat dient, que havia un 75% de catalans mm. que estan en contra de la relació econòmica, però no es, a mi em sembla que el que acaba de dir, que ho ha dit molt ben dit, i estic ha molta gent que d'acord, això no se sent, no se sent prou. I això es tindria que dir cada dia, en cada oportunitat. Quan ha fet el comentari, és un pacte fiscal sobiranista. Que això la gent li entra per una orella i surt per l'altra. Si tenim en compte que hi ha un 45% de catalans que són identitaris catalans, però que hi ha un 75% de catalans que vol dir que hi ha una part que no són catalans identitaris però que són catalans i que no estan d'acord, si volen arribar a 47 vots, Esquerra Republicana o Convergència i Unió, i no vull parlar del PSC perquè el PSC està també, té problemes interns molt forts i crec que no està per aquesta línia, a més a més, aquí tenen, tenen 47 vots a guanyar. Si tenen un 75% dels catalans que estan en contra del present pacte fiscal podrien guanyar un 75% dels vots si no Esquerra Republicana, però aquells que estan a favor d'un canvi com ho has descrit molt bé. És a dir, la pregunta per mi és, a la campanya electoral, això sentirem cada dia? O no ho sentirem fins aquí, després del 20 de novembre? Jo puc parlar per mi i per, i, per, i per la gent que tinc al voltant, no? I el nostre equip i la nostra opció. I ho diem cada dia dues o tres vegades, tal com ho estic dient ara. Que després, allò diaris de solvència contrastada, com l'avantguardia o el periòdico que coneixem molt bé, sobretot el meu company de taula doncs, ja ha tingut una dilatada experiència, que, que després no em parlin ni no ho treguin, bé, què, vol que faci? què vol que faci? Jo no serà per falta d'insistència, jo, jo crec que ho dic bastant clar i que soc fins i tot bastant pesat a l'hora de dir-ho. I la meva funció la meva missió és ser pesat, eh? perquè em sembla que és un tema important i me'l crec ara tan plasta com sigui necessari. Ara, que ho o no, clar, això ja no depèn de mi. diria que els diaris publicen tot el que els partits diuen. O sigui, el no m'escreix, no m'escreix. El que ja ho a Catalunya publica entrevistes amb vostè, que diu el pacte fiscal, el dilluns, en penso, el dimarts, el Cercle d'Economia va publicar un document sobre la situació econòmica en que no es parla de pacte fiscal i recordo que a la l'avantguàrdia tres columnes a portada per sota deia el document del Cercle d'Economia no parla de pacte fiscal o sigui, crec que el pacte fiscal sí que està sí que està a les portades dels diaris i els diaris. el que passa és que per pacte fiscal es poden entendre coses molt diferents ho, ho, ho ha dit bé el senyor Bosch en el pacte fiscal hi ha un hi ha ara hi ha un, hi ha hagut altres abans és veritat que cada vegada s'han obtingut més diners Potser el pacte de les cabres, però cada vegada cada pacte fiscal ha portat més diners no ha portat menys no? però per pacte fiscal se poden entendre moltes coses és veritat que si es digués concert que no sé si Esquerra ho diu perquè ara parla d'independència fiscal que és un concepte eh, menys clar perquè clar, concert sí que és una cosa que existeix a l'estat espanyol independència fiscal no existeix i no sé, és... evident que no, a la resta del món sí que existeix sí, sí, però l'estat espanyol no existeix, no? Si sí, és veritat que ni Convergència parla de concert sinó que parla de pacte fiscal que és un concepte ampli i Esquerra ara pels motius que sigui potser perquè s'ha radicalitzat més tampoc parla de concert sinó que que abans parlava de concert passat a parlar d'independència fiscal, però baixa els diaris parlen de el que, que els partits diuen, eh? molt o no Sí, però no no a veure, però no, sí, sí que parlen del tema parlen del tema, però dísim la interpretació que jo acabo de fer del tema no, i que defensems doncs, la gent escrita en aquesta coalició, eh, doncs no té la mateixa presència que altres interpretacions. Com molt bé ha dit, i ho comparteixo, quan diem pacte fiscal, un pacte doncs és un tracte, i un tracte doncs, eh, pot tenir condicions i termes molt diferents. Eh? Nosaltres no estem parlant d'això, o sigui, estem parlant d'un pacte entre iguals, en tot cas, no? el qual, doncs, les dues parts siguin sobiranes, per tant entenem molt, una cosa molt més pròxima al que seria el concert basc o navarrés, que per nosaltres o sigui, toca ja la independència fiscal, que és el nostre objectiu, el nostre objectiu eh, de camí cap a la independència política, que com sabeu doncs és el nostre horitzó. No? una mena d'evangelització, o emet una mena d'humilia a, a, a tots els seus feligresos perquè tinguin unes, més o menys unes normes o una fórmula moral per a quins partits han de votar o no. I la primera conclusió a la que arriben, a part de les consideracions morals que, que, que ja sabem habituals, contra els matrimonis gais, etc etc, és una molt clara que és contra els partits separatistes és a dir, recomanen i alerten del perill, de la manipulació, utilitzen aquestes paraules, concretament, literalment, la manipulació, el perill i el risc de caure en els encantaments dels partits separatistes. Això que vingui... Ho, ho vull posar en relació, bàsicament, amb aquesta expressió que ha dit vostè, en certa manera, d'entendre que molts espanyols ja tenen la convicció que Catalunya ja és una altra realitat nacional. Eh? M'agradaria que, que, que, que pogués, des del punt de vista d'Esquerra, poder replicar això, i més quan es considera que l'Estat espanyol durant molts anys ha estat la reserva espiritual d'Occident. La veritat és que jo no sabia que la Conferència Episcopal havia dit això, em pregunto a la millor vol fer propaganda els partits De moment, així com nosaltres posem molt l'accent amb la consecució de la independència fiscal, que em sembla que seria molt important pel nostre país, de moment no, tampoc hem insistit gaire en la independència eclesiàstica. No? Pensem que no, no és el tema que ens treu més la son, tot i que estaria bé, evidentment, que la terraconense doncs, funcionés de forma autònoma. Per tant, no, jo agraeixo les paraules en la línia del que deia Joan Tàpia, no? jo agraeixo les paraules de la Conferència Episcopal Espanyola perquè és possible que per aquesta banda i amb aquest tipus de declaracions encara acabem esgarrapant algun vot. No? Per tant, perquè, perquè avui en dia a les coses funcionen així. Tothom sap, tothom que coneix no? què passa a la Conferència Episcopal Espanyola, tothom sap de quins postulats parteixen. Per tant, jo crec que més aviat a l'hora de la veritat això pot generar reacció urticària per part de molta gent, fins i tot molts catòlics practicants, no? Que diguin, doncs, escolta, si aquest diu això, jo ja sé el que haig de votar. En bona part, jo crec que la legislatura aquella en què Esquerra va treure vuit diputats al Congrés de Madrid eh, no... Sí, el més gran independentista o inspirador del separatisme català va ser José María Aznar en aquell moment va jo crec que li haurien de fer un gran monument a les places del país com a aportació per reacció per reacció doncs al eh, revisculament de l'indepatentisme català aquest tipus de pronunciament jo crec que no si algú realment és un espanyol unionista convençut intel·ligent jo crec que no ha de fer aquest tipus de de pronunciaments, perquè això va en contra de, de la intel·ligència pel que fa a l'unionisme no? o l'unitarisme espanyol. No? Però, però vaja, per tant, no no, no... no em preocupa excessivament. A mi, eh? Ens no, sí. queden un minut. Aquí hi ha okay. Ja que ha sortit el tema ara de, de, en fi, de la Eglésia a la Conferència Episcopal, m'ha vingut al cap una pregunta i aprofito per fer-li. Eh, en el cas d'independència e independència econòmica, Esquerra Republicana té alguna idea en respecte de si tenim de continuar eh, mantenint econòmicament la Eglésia eh, o que cada un es pagui la seva? Sí, aquí hi ha un això és programàtic eh? i a més no és nou sinó de fa molt de temps pel que fa a Esquerra Republicana de Catalunya és un partit republicà i un partit laic per tant el que defensem és que qualsevol confessió eh? doncs rebi igualtat de tracte per part de l'Estat i del sector públic per tant això pot voler dir des d'acordar entre totes les confessions eh? que hi ha una sèrie d'ajudes des del sector públic o acordar que no n'hi ha cap depèn una mica doncs, de l'entesa política i institucional a la qual s'arribi però en qualsevol cas aquí entenem que l'administració no ha d'afavorir cap confessió religiosa això és el que entenem les ha de respectar totes, les ha de permetre totes fins i tot afavorir la pràctica de totes les creences i pràctiques religioses perquè la gent sigui lliure de practicar el que vulgui però que no ha de fer és interferir i donar suport a unes discriminant a les altres. Creiem que això no s'ha de fer. Crec que és un, un ideal republicà molt nítid que ens el creiem i que sempre l'hem defensat i ara també. Sí, sí. Sí, ens podria dir una cosa sobre la posició formal d'esquerra republicana pensant en les eleccions i després de les eleccions sobre el tema de la llei electoral catalana i sobretot eh, la posició d'Esquerra Republicana o com veuen vostè Esquerra Republicana el que sembla que s'està coent a la cuina entre Convergència i Unió i el PSC sobre aquest tema de la llei electoral catalana Sí, aquí teniu un un diputat parlamentari del Parlament de Catalunya que jo crec que pot contestar molt millor aquesta qüestió. Jo, jo no em presento al Parlament de Catalunya, no? per tant, el lloc on s'ha de debatre i discutir la llei electoral catalana és al eh, Parlament de Catalunya, tot i que després, doncs, en alguns aspectes potser sí que necessitarà doncs un pas per Madrid, no? perquè sigui eh, d'alguna manera doncs aprovada i rubricada. La meva impressió, i ja dic, eh, sense, sense presentar-me en aquest fòrum on s'haurà de decidir el tema, és que s'ha de combinar amb un equilibri que és complicat però que s'ha d'assolir la proporcionalitat pel que fa a la població és a dir, no pot ser com passa amb la llei espanyola no pot ser que hi hagi zones rurals molt sobrerepresentades, el qual afavoreix per exemple el PP de forma notable i això normalment no s'explica, però és així no afavoreix els partits nacionalistes afavoreix el PP sobretot i amb algunes parts també allà on el PSOE té implantació en zones rurals també afavoreix el PSOE no? per tant aquesta proporcionalitat tan extrema pensem que no és bona a l'hora de representar els desitjos i les apostes polítiques dels ciutadans però tampoc és bo que el, el territori estigui absent o no? que hi hagi territoris pràcticament exclosos o absents de representació per tant la territorialitat i la proporcionalitat són dos conceptes que s'han de, de poder casar molt bé de manera que tothom trobi que és un sistema just de representació jo penso que el principi és aquest, ara el que després hauria de ser el detall no? de qualsevol legislació al respecte a Catalunya jo crec que no és un tema que a mi em correspongui explicar-lo, no? perquè jo em presento a, a les eleccions espanyoles, no sé si l'Oriol Amorós voldria afegir alguna cosa És que ja en sap molt més que jo, vull dir, és, que és tan fàcil com no. ho... um, això. Fred ho ha explicat molt bé, només afegiré alguna cosa, ja que em convides per deferència al públic. Nosaltres som partidaris d'una posició equilibrada entre la, la representativitat dels territoris i la igualtat dels vots a totes les persones. Volem alertar de que Catalunya s'ha fet un discurs exageradament crític explicació de la desigualtat de la representació de les persones en el nostre territori. És veritat que a les catalanes un vot a Lleida val més que a Barcelona però la diferència és molt menor però molt menor ja no em feu dir de memòria però podríem dir un vot a Lleida val 1,20 vots de Barcelona però un vot a Sòria a les generals val 4 vots de Barcelona. Per tant, els partits que tenen més bons resultats a l'àrea metropolitana i demanen coses per a les eleccions catalanes, eh, a les eleccions estatals no demanen el mateix perquè no els afavoreix. Per tant, nosaltres de què som partidaris? Som partidaris de les recomanacions de la comissió d'experts que van treballar al Parlament a l'anterior legislatura. De fet, vam ser l'únic grup, es va convocar una comissió d'experts amb persones proposades per tots els grups, consensuades amb tots els grups, i quan el comitè d'experts va fer el seu document, l'únic grup que li va donar suport van ser nosaltres. No canviava excessivament els resultats respecte a la composició actual, però sí que trobava presència de totes les vagaries, i nosaltres pensem que encara que siguin molt poca gent, ha d'haver-hi un diputat dels Pirineus, encara que siguin poca gent, ha d'haver-hi un diputat de l'Ebre, i per descomptat això s'ha de compatibilitzar amb el fet de que en democràcia totes les persones valem igual. No? Per tant, sí que és lògic que hi hagi una certa desproporció en favor d'aquests territoris menys poblats sense arribar als extrems que són les eleccions espanyoles on les diferències entre províncies són moltíssimes. Segon element, llistes obertes. Nosaltres estem d'acord amb les llistes obertes però ja <coughs> estem d'acord amb que els diputats responguin a circunscripcions electorals petites perquè hi hagi proximitat amb l'elector. D'això estem d'acord, però compte, perquè aquí també hi ha qui ho està defensant per guanyar proximitat en aquest sentit però perden en el sentit ideològic. És a dir, de la mateixa manera que estem d'acord amb això, també estem d'acord que totes les ideologies que tinguin un suport per damunt del 3% o per damunt del 2% o per damunt de l'1% fins i tot, amb això no tenim problemes siguin representades al Parlament. Si féssim diputats uninominals com a la Gran Bretanya o com els Estats Units sembla molt bonic per la proximitat que això suposa al ciutadà però als Estats Units un partit que treu el 49% en una circunscripció és extraparlamentari. Això explica perquè als Estats Units els moviments socials tenen tant de pes, perquè una part molt immensa de la política és extraparlamentària. Per tant, un sistema equilibrat en aquest sentit és el sistema alemany. Jo crec que és una bona referència perquè pondera la representació de les diferents ideologies amb la proximitat dels territoris. Per tot això ja ho diuen la comissió d'experts, eh? no, no és que ho digui Esquerra Republicana. Molt bé, doncs són les 9 menys 5 minuts, crec que podem donar per tancar la sessió i moltes gràcies a Fred Bosch per les, seves, per les seves explicacions. Gràcies, gràcies a vosaltres.